بسم الله الرحمن الرحيم وجينا <تصفيق> الى mwenye Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu الف لام م من لام <الفلام> تلك آيات الكتاب hij ziet niets aan het kiezen. Na, we liepen er eens heen en we konden elkaar niet meer ontmoeten. Maar we zijn er weer. We zijn er weer. We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 Yudabbiru hebt de beroemde emmer, je hebt de beroemde emmer, je hebt de beroemde emmer, je na de beroemde kwenye ufalme wake. Na beroemde emmer, na hebt de beroemde na' na' zi' ishara il-impatte na' ukuta' na' ja' en hero, min kulli' min kulli' ja' na fi ذلك laayat liqaumin nandi yalitandaza ardhi na akaweka homa milima na mito. na wakati kila matunda akafanya dume na jike ufunika usiku juu ya mchana Hakika katika haya zimo ishara Kowatu watu wa Wafil hebben de grond in stukken in met nabijstellingen en Sinwenu met koeien en Waaiden, waanufadilu baardoha ala baardin fil ukul in fee mingine. Namitende en je kuchipua, kon Na is je kuchipua, kon na in inatiliwa maji yale yale Na tunaifanya baadhi obora kuliko mingine katika kula Hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanautia mambo akilini. Wa in ta'jab fa'jabun Kowluhum a iza kunna turaban A inna fi khalqin jadid. Na kama Basi cha jia bu nu wo wao. Ati kisha kuwa mchanga kwee tu katika ombojipia. Ula i ka al-vine kafaru birub bim. Wa, wa ula i fi Wa ula Ikke alleen fi ikke alleen maar, ashabun alleen fiha khalidun hao maar, ikke alleen maar, ikke alleen maar, ikke alleen maar, na alleen maar, ikke ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب mema. Aliyakua zimekusha pita kabla yao Azabu za kupigi mfano Na hakika mula wako mlezi, Mwenye samaha Kwa watu juu ya udhalimu wao Na hakika mola wako mlezi Ni mkali wa kwa thibu Wayakulu allazine kafaru Lawla unzila Aleyhi Min Nawal, wat je kuffers hoe sima. Bona, hakutere mishiwa mojiza kutoka kuamola wa kemlezi. Akikawe we ni mo尼亚gi. Nakila kaumo inawa kuangwa. Allahu akbar. Allahu akbar. La. Sura ar-Ra'd Madina. Sura ar-Ra'd ni sura ya Madina na imeitwa Ra'd kwa kusimuliwa kwamba radi inamsabihu, yani inamtakasa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na isabuza za aya zake ni 43. Imeanza sura hii kwa kubainisha cheo cha Kurani Tukufu na kwamba imeteremshwa kwa wahi kutoka kwa Kisha ikabainisha uwezo mwenyezi mungu mtukufu katika olimungu wote, na ikazindua kueleza mambo ya na yenye manufaa. Kisha ikatoka kubainisha uwezo wake mwenyezi mungu wakuumba, ikaingia kubainisha uwezo wake kureyesha tena na kufufua, na ujuzi wa mwenyezi mungu mtukufu wa kila kitu, na kubainisha kudra yake ya kuadhibu duniani, na kwa hivyo ya kukisiwa athabu ya akhera. Kisha sura hii, ikaelekeza nadhari zizingatie majabu ya ulimwengu ya liozaga. Baade ya hayo, mwenyezi mungu mtukufu, amezieleza hali za watu katika kupokea kwa uungufu Qur'an. Kisha, akataja sifra za waumini katika mahusiano yao ya kibina adam, na tabia za makafiri na karaha yao kushikilia kutaka miujiza isiokuwa hii Qur'an, juu ya ubora wake wacheo, na ikataja kijelizao kwa mtume wao. Na ikamueleza mtume kuwa mitume wakabla yake pia walifanywa kejeli Na kwamba mwenyezi mungu mtukufu ni mwenye kusimamia vitu vyote na nafsi zote Na kwamba yeye ni mwenye kumlipa kila mtu kwa anavyo stahiki Na kwamba Kur'an ndiyo mujiza mkubwa kabisa utakawabaki mpaka sike kiyama Na kwamba mwenyezi mungu mtukufu ndiyo anewa panguvu mitume wake kwa miujiza aitakayo na ikiwa hawa shirikina, wanakanya utume wanabihuyu, basi mwenyezi mungu mwenyewe, anashuhudia ukweli wake, na yeye ni mwenye kutosheleza kwa hayo. Alif la mi mra Hizi ni harufi za kutamkwa zimeanzia baadhi ya sura za Quran, naazo zinashiri ya kuwa huu ni mwujiza, yu ya kuwa ni harufi wanuzitumia wa harabu katika maneno yao ya kawaida. Na harufi hizi zilikuwa zikitamuko kwa vutia warabu wa, wa sikiliza Kurani kwa kwani wale mapagani ya ni wa shirikina wali ambizana wa hii Kurani. Ikawa umini wakianzia harufi hizi uvutia masikio ya wa shirikina wakawa wa nasikiliza. Hakika hizo haya awishara tukufu ndio hii Kurani kitabu chinishani kubwa wali utalimshiwa wewe nabi kwa haki na ukweli kutokana na Mwenyezi Mungu aliyekuumba na kukuteua lakini wengi wa washirikina waliyoyakanya aliyokuja ya haki si watu wake kubali haki bali wao wanaipinga kwa hiyo hakika ile kiteremshi cha kitabu ni Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyozinyanyua hizi mbinguni mnazoziona zenye nyota zipitazo bila nguzo mnazoziona wala hazikiuhi mtu ila Mwenyezi Mungu ijapokuwa amezifunganisha hizo na ardhi Kwa funganisho zisiyo katika ila kipenda mwenyezi mungu Na amithalilisha ajua na mwezi chini ofalmewake na kwa ajili ya manfainu Najua na mwezi ilazunguka kwa mpango maalumu kwa mudoleo kaliria mwenyezi mungu subhana wa taala Na ye subhana huu anapanga kila kitu katika mbingu na ardi Na ana kubainishieni shara zake za keza kuumba kwa kutaraji mpati kuamini kwa yeeni mmoja pekei na subhanahu, mwenyezi mungu walitakasika, diye alebu kujulia ni ardi, akaitharilisha ili muweze kutembea yu yake mashariki na magharibi, na yehi akajalia katika hiya ardi milima ili uzima maimara na mito ya maji matamu ina miminika. na akajalia kwa hayo maji matunda ya kabila mbalimbali mbali ya na kati ya kabila hizo. Namna mbali mbali, mengine matamu, na mengine makali, mengine meupe, na mengine meusi. Na yezu mbhana huu huufunika mchana hosiku, na hakika katika huli mwengu, na ajabu zake zimualama wazi za kuthibitisha uwezo mwenyezi mungu, na umwejawake kwa anefikiri ya kasingatia. Mwenyezi mungu mtukufu hamejalia katika kila mimeadu menajike, Hili pate kupandishika kasehemu ya uke kwa chembe ya uzazi zizogo katika kasehemu zaume Na kwa hivyo ndivyo huzalikana namna kwa namna na kwa uingi Na hakika hiyo aruthi nafsi yake na majabu Dani yake vipo vipande vili vio karibiana na vio juu ya hivyo vina udongo bali bali Vingine aruthi ya bisi na vingine vya rutuba hijapokuwa ni udongo ule ule Ndani yake ya kumagustani ya lioji ya miti ya Ndani yake mazao mingine ya nafunwa na mitende ya nyekuza Na yowa ama lio kusanyika wa hikombari mbali Na yote hayo ya pukuwa inanyuesho wa manji yale yale ya khitilifiana kutamuwao Na hakika katika ajabu hizo zipo dalili wazi za kunyesha uwezo mwenyezi mungu kwa mwenye akili ya kufikiria Aya hii tukufu inaonyesha elimu ya ardhi yani geology na elimu ya mazingira ya yani ecology na athari yao juu ya sifa za mimea inajulikana katika ilmu kwa rutuba ya ardhi inategemea juu ya chembechembe za madini zinazotofaliana kwa namna na ukubwa na maji yanayotoka kwenye mvua na hewa na vitu vya asili au hai kama mimea na vinginevyo ambavi hupatikana ujia udongo au ndani yake. wapo hivyo kama milioni vidogo vidogo hata havionekani kwa jichotu. Kwa jumla ukizingatia haya utaona ya naonyesha uwezo wa mumba na busara ya umbaji kwa ni aruthi kama wasemeako wakulima inakitarifiana kila shubiri. Na inajulikana kwa wana zuoni wa sayansi kuwa ukipatikana upungufu katika hivyo vitu vya msingi katika udongo Basi uthirisho upungufu waki katika mimea na kwa hivyo ukulima hujelizia upungufu huo kwa kutia mbolea bali bali na hutengeneza hali ya mazikira. Na haya ya naathari zaki juu ya mazao ikiwa kwa mea wanamnamoja au namnabali. bali ametakasika mwenyezi mungu ambaye katika mikono yaki upofalme wa kila kitu na haya ni muweza wa kila kitu. Na hakika maambwe wa shirikina juu ya dalili hizi ni ajabu. Ikiwa wewe Muhammad utastajegia jambu Basila jambu ni hiyo kauli yao wanaposema Atibadi ya kufa na baadi ya kusha kuwa mchanga Tutakua wahaitena upia Huu ndiyo mtindo wa wanaonkufuru mumba waho Akilisao zimefungwa na upotofu Na marejiwe yao ni motoni wataka podomuhumo Kwa ni hao ni wenye kukanya Ajiwe ya kuwa mwenye kueza kuanzisha Anaweza kulejesha na huko kupita mpaka upotovu kuna opelekea kutaka wateremshi ya athabu haraka haraka Badali ya kuomba hidayah itawakua Na wanadhani kwa ba mwenyezi mungu hawateremshi ya athabu duniani akitaka kitaka Na zimekuisha wapiti ya watu mfano wao kwa hayo Katika aliwatiketeza mwenyezi mungu kabla yao Lakini nishani ya mwenyezi mungu kusame thulma Ya mwenye kuitudia karajia kwenye haki na kumteremshia athabukali kali yanaendelea ane na upotofo. Na usema hao wa makafiri wa siwamini mwujiza mkubwa, yani kurani, hebu na mteremshie mula wake mlezi alama yonabi wake wakuhonekana kama kuyendesha milima, akawa mwenyezi mungu anaonyesha wazi wa hakika yonabi katika jambo hile. Na ye subhana huu anamuambia hakika wewe ni nabi wakuaonya kwa ambaku na azabu mbaya wakiendeliana waputufu hao. Na kila kaumu wanaye mtume wakuongoza kwenye haki na muujiza wakubainisha ujube wake siwao wakuchagua lao ni kujibu pinzani na kulitafano wake.